És most közéleti háttérmagazin, magazin. Főszerkesztő Fala János. Az elkövetkezendő időben megdobjuk a szövegzene arányban a szövegaráját a rádióban, hogy aztán mindenki kedvére zenélhessen. Szirkodtam azzal, hogy vegyek egy népszabadságot valamiért a benzinkúton, ahol szoktam vásárolni benzint, magyar nemzet nem volt, de megnéztem a fábri szeretőjének a fényképét, akivel állítólag nem sokat szexelt, nem tudom milyen az a szerető, akivel az ember nem szexelt, de... 2013. március 28-a van és csütörtök a mai nappal többé kevésbé számúra véget ér a hét a holnapi már kieresztés, akkor is, hogyha Navracsis Tiborral beszélgetek aztán a, a egyző táborba vonulok végig, amíg beszélek interaktív vagyok, ami azt jelenti hogy ha valaki be tud kapcsolódni akkor szívesen beszélgetek vele ha nem, akkor köszönöm, hogy telefonált és Elválok tőle Megpróbálok az elkövetkezendő 40 percben elmesélni valamit Önöknek, amit egyébként Részleteiben többé-kevésbé tudnak De egységesen még nem hallottak És én se hallottam, mert nem írtam Meg és nem fogalmaztam meg előre Mint tanulós Istvánnak a szöveget A múlt heti veszélyre jött emberben Ma, 2013. március 28-a van, és csütörtök, és amikor tegnap, március 27-én, szerdán valamikor 10 óra után, de még fél 11 előtt elhagytam a művészetek palotájának impozáns épületét, amely szemben a Nemzeti Színházzal nem szép, de valami, valami hihetetlen fensőséget. nem tudom, ez egy megfelelő. Azt sem van-e ilyen szó. tiszteltetésnek veszi az ember, hogy ott ülhet. És én, aki tegnap délután 5 órakor valamiféle belső feszültségtől remegve hamarabb indultam el a barátnémhöz, mert egész nem találtam a helyemet az otthonomban. A Leonora nyitány alatt úgy nyugodtam meg, mintha valami javasasszony kézrátételét éltem volna át. A javasasszony Vitovel mellett Slaudio ábádo volt, és az általa vezényelt zenekar. Meg hát az az atmoszféra, ami volt a művészetek palotájában, és ami, ha nem volt, belém költözött. A Csárdának balasatanár után van akusztikája, és a helynek van szelleme, barátaim. Minden helynek van szelleme. A művészetek palotájának, Beethovennek és Mozartnak, Claudio Abbado-nak, önöknek és nekem Magyarországnak. Ugye 8 után Vadas Tamással beszélgetek, aki a rádió helyzetéről fog beszélni, fél kilenc után Csepeli Györgyel fog beszélgetni, 9 óra után pedig kapcsolva a Nemes Gábort, akivel a beszélgetést tegnap a Mohácsi testvérek miatt elhalasztottam. Tegnap egy inkább lőd, mint komolyan vehető hallgatói kérdés, miatt elgondolkodtam, hogy délután megismételjem -e a Mohácsi testvérekkel készült beszélgetést, amelyet megismételtem, és tegnap rá kellett jönnöm, hogy ha a fantasztikus pillanatokat élek át itt a Kejfejancsiban, csak azért nem kell itt maradnom utána, hogy visszaigazolás nyerjek önöktől, mert ez a visszaigazolás általában elmarad, nem feltétlen azért, mert önök ezt nem érik meg, bár ilyen is előfordul, hanem azért, mert ennek a visszajelzése órákat, napokat, heteket, hónapokat, éveket késhet. És ezen az alapon be kéne költöznöm a rádióba, amiről egyébként volt már tervem írni, végülis aztán egy másik regény született. <Szor> 2013. március 28-a van és csütörtök 11 percre múlott reggel 7 óra ez a Kejfe Jancsi Minden amit az az tudni kell vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora, utóbb én volnék a rádioműsor jelentés az árbóckosárból, Isten Ostora a normál zenei állhang ez itt a 99.5-ös frekvencia amely addig szól ameddig szól mint időben, mint térben, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. És ha már most úgy tűnik, hogy a rádió nem került eladósorba, attól még minden adó. Vissza kell térnem a tegnapi Maácsi testvérekkel folytatott beszélgetésre amelyre se a műsor után, se az ismétlés után olyan reakciót nem kaptam, mint amit vártam volna, ami nem változtat azon a csodán, amit én megéltem, ami egy a beszélgetés utolsó pillanataiban kimondott uh, szöveg által manifestálódott bennem, amikor ugye, két fiatal ember utazott, Budapestről szombathelyre a Black Comedy-t színpadra alkalmazni. Két fiatal ember, akikkel valószínűleg találkoztam az életben, de a szembe jönnének nem ismerném meg őket, mert személyesen, ha beszélgettünk is, én elfelejtettem, hogy ez mikor és hol volt. Tegnap pedig elmentünk egészen a 80-as években, úgy beszélgettünk, hogy a személyes ismerősök lennénk, Két megszállott beszélt egy harmadikkal. Egy harmadik megszállottal, aki az elmúlt időben kénytelen volt folyamatosan kidobni különböző terheket a léghajójából. Most átkerültem a hajó árvozkozásárából egy léghajóba, elnézést ezért a szóképz davaráért a pialának, hogy harmadik személybe váltsak mindjárt. Pick me up, love. Júr után ez a Dave Matthews band és az Every Day. Mert a hétköznapok úgy hatottak rám, hogy egyre közelebb voltam a fák koronájához, és ide inkább azzal fenyegetett a léghajó, hogy lezuhan. Ami nem azt jelenti, hogy lent a földön lehetett volna élni, és annyira hozzászoktam, hogy ott a levegőben vagyok, hogy nehezen tudtam elképzelni, hogy mit fogok én csinálni a fán vagy a földön. Szóval egy között, amiről beszélni akarok önöknek, az az... Hogy én, aki egyfajtában arra hívom fel a figyelmüket, hogy ne féljenek a változástól, bennem van valami tartózkodás, és akkor nagyon enyhén fejestem ki magamat a változástól, Holott, amit önöknek ajánlok, azt magamnak is ajánlom kéne, illetve, ha nem is ajánlom magamnak, nem kéne attól annyira félni, mint amilyen mértékben ragaszkodom azokhoz az attribútumokhoz, ah! amelyekhez ragaszkodom. Szóval amikor a moháci testvérek tegnap azt mondták, hogy mert azt mondtam, hogy nincs oda megtiszteltetés, mert hogy a színház kapcsán elröpültem a színházba belütt, ami ez nem érte. De arra gondoltam, hogy lennék a hordozójuk, és azt mondták, hogy van hely a kocsiban akkor valójában mindent el kellett volna felejteni, és el kellett volna menni abban a kocsiba. És a felidészetemőröknek a Somló Tamást, aki ugye egyszer énekelt már arról, hogy annyi mindent nem szerettem még, akkor annyi minden nőt kéne még szeretni, annyi minden kocsiba be kéne ülni. És az ember hol a nőt, hol a kocsit meg és azt mondja, hogy nem... és még mielőtt a hompol azt gondolna, hogy saját magamat hűtlenségre biztatom, a történet természetesen nem erről szól, bár vannak ilyen olvasatok. Ott vagyok a repülőtérnek az irányító tornyában, irányítom a repülőgépeket, és egyre jobban azt érzem, hogy fölszállnék az egyikre, és elrepülnék vele, és az se biztos, ha leszállna, akkor vissza akarnék vele jönni, vagy vissza akarnék menni az irányító toronyba. Sok összetevője van ennek. Benne van az életkorom, amellyel teljesen barátságban vagyok, Hügyetlen attól, hogy amikor tegnap jöttem a barátnővel a művészettel palotája lépcsőjön, hát úgy éreztem magamat, hogy, hogy, hogy hol vannak a szüleim. Azok az emberek, akik gratulálnak az én tevékenységemhez, azok nyilván láttak engem egy tanulmányi versenyen, és most jó perceket akarnak szerezni a szüleimnek, hogy egy ilyen jó magaviseletű, de mindenféleképpen jó tanulmányi eredményt elérő gyerekük van. De a szüleim nem voltak sehol. Anyám ugyan elmondta, hogy lesz egy ismerős a művészetek palotájában, de évvel nem találkoztam. Néztem Claudio Ábádót, akit láttam annak idején talán a zeneakadémián Akadémián. Majdnem olyan közelről, mint most ott az első emelet első sorából. És biztos meg kérdezni a fájtól, hogy mennyire jellemző az, hogy egy oboa verseny miután a Koboista visszaül a zenekarba, én ilyenre nem emlékeztem, és hogy a honkor azt mondta, hogy ezt a Mozart Klarinétra írta, és akkor mindjárt azt érzem, hogy hát a játék és muzika 10 percben se indulhatok egyáltalán, vagy kicsi vagyok és buta. De most azt gondolom, hogy nekem, ahogy tegnap a Mohácsi testvérekkel kellett beszélnem, a Klaudio Ábádóval kéne beszélnem, hogy a Leonora nyitány alatt a trombitás hol trombitált. Egyetlen minden nap, amikor csodálatbe esek valamivel kapcsolatban, vagy csak kíváncsi vagyok, akkor a Claudia Bádóval kéne beszélgetnem, a Fajtangerrel, a vonnal az Eszterházi Péterrel, a Fellinivel, az Amerigó Tottal, Kovács nénivel és Susannal, és a, aki doesn't live here anymore. És minden mögött egyetlen egy dolog van. Csak saját magammal ne kelljen foglalkozni, csak saját magam ne legyen. Aki közben olyan intenzíven tölti be azt a területet, ahol van, hogy tőle minden zizeg és a zizegéstől magam is zizegett. Hogy élek egy párkapcsolatban, amiben megélem a másik gondját és nem tudom megoldani és ettől belső remegésem van, és van egy elvált feleségem, és van egy közös lányunk, aki édesdó egy ideje, egy hármas közösségben él. Ott él egy másik életet, mintha együtt maradtam volna az anyával, vagy kettesben maradtunk volna, nekem volna a bíróság, mert én szerettem volna vele élni, de nem így alakult, mert nem így akartam, vagy így akartam, de nem így sikerült. Ezt a problémát se tudom megoldani. Helyette foglalkozom a rezsi támogatással, meg a rezsi csökkentéssel, meg a Navracsis, meg a Lázár, meg az önök lelkével, miközben mik önöknek a Navracsics, az önök, meg a többi lelkéhez, itt van a sajátom. és akkor itt van például az az ember aki most küldött nekem egy SMS-t akit tegnap hallgatok a klubrádióban és úgy azt mondanám magamban hogy ez már sok ez a belső hangom mert erről nem neki hanem egy illetékesnek vagy egy másik cég másik emberének kell beszélni és közben az is eszembe jut hogy miközben én mindennel foglalkozom csak magammal ne kelljek foglalkozni a elektronikus díszedéssel kapcsolatban valaki vagy egy tanulmány ne kérdezzék, nem fogok válaszolni nem is olyan régen eljutott hozzám, amelyekben vagy akitől olyan hadititkokat tudtam meg, amit nem akart elmondani műsorban, ugyanakkor ezen információk birtokába kerültem, és az ember ott van feszengre, hogy Jézus Mária ezzel mit csináljon egyáltalán fenn az árbóckosárban, közelebb az Istenhez. Néha elrepül mellettem egy-egy féristen, egy arkangyal, és valamit úgy odasúg, vagy lehet, hogy egymásnak súgnak valamit, de jobban hallom, mint lenne a fedélzeten, de nyilvánvalóan, hogy nem azért mondják, hogy én ezt el elmondjam önöknek, illetőleg, hát mindig azt mondják, hogy fiala, ha hallottad, akkor fog be a szád, majd szólunk neked, ha ezt megoszthatod mással. Törődöm egy nagy közösséggel, amelyik ezt nem igényli, sőt... Közben az az érzésem, hogy a saját életemet teljesen elhanyagolom, nem ülök be a mohácsi testvérek mellé, nem megyek el a Claudio Ábádóval, Bolonyába, nem tudom a szekerét. Mások gondján próbálok segíteni, akik egyébként nem is találják a saját gondjukat gondnak, és a segíteni akarok, akkor azt mondják, hogy hiala ne kísérj át bennünket a túloldalra nem akarunk mi oda átmenni jut a barátnőm az anyám és a lányom, vagy a lányom anyja, akik különböző módon elégedettek, vagy elégedetlenek velem. De tegnap az első dolog, amit kiszúrtam a művészetek palotájában, egy nem működő reflektor volt. Anyámtól ezt örököltem egyebek mellett, ha van hiba, azt anyám kiszúrja, ha van hiba, azt kiszúrom, ma nem is olyan tehetséggel, mint ő. Miközben semmi más nem szeretnék, mint korrigálni, mint javítani, mint örömöt szerezni, azáltal, hogy kiszúrtam, de ki lehet cserélni, és akkor minden tökéletesen működik, de egy kisebb vagy nagyobb közeg nem így látja. Azt mondja, hogy a fiala megint hűbörög, megint minek beszél, pofázik bele mindenbe. A ott vagyok az abbadóval talán a kempinski ben megyek vele Bolonyába, New Yorkba, megyek a mohácsiakkal helyre megyek önökkel az autóval mindenfelé, miközben itt ülök a kebeháza utca egy, harmadik emeletén hat éves vagyok, hallgatom a klubrádiót és azt mondtam, hogy anyám én nem ilyen lovat akartam, de reggel hallgatom a Láncvid rádiót, és azt mondtam, hogy anyám én nem ilyen lovat akartam, amikor Vasistván Zoltán beszélget Bogár Lászlóval, de hallgatom a rádiót, a Nemzeti Főadót, ahol nem ismerem már a műsorvezetőt, de beszélt Bakondi György katasztrófa védelmi vezetővel, és azt mondom, anyám én nem ilyen lovat akartam, és akkor hova menjek, se Radnót is, se apácai fazekas, hova iratkozok be? Király Júri-nak egyébként a Hallatom a debreteni hölgyet, aki azt mondja a Polgár Györgynek, hogy jaj istenem valami aláírás gyűjtésbe kezdünk, hogy akkor a helyi frekvencia megmaradjon. És ezektől a szabadság kis köreitől valahogy is fog el, de nem tudom pontosan elmondani, miért. látom, valamiféle beszorítottságnak, az ajtót akarok rájuk nyitni, hogy értsék meg, hogy nem ennyire fontos a klubrádió, nem ennyire fontos a a kejfejancsi, a rádiókú élnik én emberek hogy amit Orbán Viktor és a Fidesz tesz a kétharmad alatt, az élettől nem fosztják meg önöket. Itt is diktatúra, itt van egy nagyon sajátságos berendezkedés, és meg vagyunk dermedve, mintha ránk nézett volna az oroszlán, vagy a párduc, amely meg akar bennünket enni, de Orbán Viktor nem akar bennünket megenni. Mi saját magunkat eszünk meg a félelmünkben, amikor egy non-konform érzést összetéveztünk, valami egész mással. Nincs a másik oldalon pártut. Azt álmodjuk oda. Nem gondoló tüzekben nézek akkor és melegszem meg, amikor láttam a szabadságnak ezek a vélt kisköreit, amelyeket én vélt kisköröknek vélem. Magadom Rangos Katalint Ferges Zsuzsával, és azt mondja a Ferges Zsuzsa a legelején, hogy hát ő elnézéskér és Rangos Katalin nem érti. Hogy azért kér elnézést, vagy érti, de nem érti meg. Mert Rangos Katalinnal semmi baj nincs, de való máshol él. És nem rossz indulatból mondom, de megint Rangos Katalin a magam helyett foglalkoznék, hogy elmennék a movásiakkal szombat hogy amikor elnézést kér Ferge Zsuzsa, hogy szerinte pút amit ő csinál, mert az ő az azok, akik őt megszólaltatják, Valójában a szegény kérdéshez valamilyen módon akarnak hozzászólni, miközben fédig meddig a saját tehetetlenségüket bizonyítják, mert egyfajtában a Ferges Zsuzsával mossák fel a padlót, miközben a Ferges Zsuzsa megszólaltatásával legfeljebb a saját lelkiismeretünket nyugtathatjuk meg, ahogy adunk egy százast a koldusnak, ha veszünk tőle egy fedél nélkül. És ez az öreg asszony olyan eleganciával fogalmazza meg, majd a beszélgetés végére annyira bemelegszik, én már el is felejti azt, amit az elején mond, és, és én rangos Katalin helyett is szégyellem magam, mert magamukán is volna szégyenkezni való. Hogy leszedném önökről és magamról ezt az összes kút és mennék szombathelyre, és mennék az ábbádóval, és mennék azon az úton, ami a sajátom, amiben belemere ebbe a fránya, kibabrált jelentés az árbózkosárba, 56 éves vagyok, a morva életben még élni akarok. Én ezt a rengeteg baromságot és hülyeséget nem akarok hallgatni, hogy a heti válaszban mit mond valaki és arra hogyan reagál más. Hát mondja! Azokra a szemináriumokra sem mentem be, ahol hülye volt a tanár. Elmentem, kétszer írtam egy jó dolgozatot, és átmentem a kolokviumon, vagy a nem tudom mi csodán. Miért kell nekem Vas István és Bogár, Zoltán, István, György, nem tudom, hogy hívják. De önök közül számtalanul így vannak velem, és most, amikor kiderül, hogy ez a rádió eladósorban volt, de nem adták el, akkor az van bennem, hogy most mire hívja fel a figyelmüket, mire kérjem a segítségüket, mit ígérjek önöknek azokra a hetekre, hónapokra, évekre, napokra, amelyek a Rádió Q és amelyek a kejfejagcsi előtt vannak és amelyre a fél nyolcas hírek után fogok kitérni a nyugdíjas tagozat képzelt vagy valós tagjával nem beszélgetek mindazonáltal a műsor interaktívabba bele lehet kapcsolódni, és aki sms küldött, talán értette, és talán nem bunkoztam le, de ha lebunkoztam, akkor az ő érdekében bunkoztam le, bár nem biztos, hogy megértett egyáltalán. Egyfajtában elnézést kérni azért, amit mondok, holott ha azt mondom, hogy szikla, az körülbelül úgy mondom, mint hogyha ott padló, és izé féket kéne nyomni, mert neki megy a hajó, és ha nem így van, nem kérek elnézést, mert ez az én ez az én tevékenységemhez tartozik. A tévedéseimért se a Cserk Palkovicsot kéne meghallgatni, mint Fidesz szövegírót. Azt se tudom, hogy értenek-e. után folytatom. Nem lesz arra mód, mint tegnap a Mohácsi testvéreknél, tehát nem lesz arra idő, hogy megkérdezzem, hogy értenek. Árnyék hát, egy nyolckor, vadastanás fél kilenc után, Csepedi György kilenc óra után Nemes eszgálva lesz itt a vonalban. 2013. március 28. a csütörtök van, ezekben a napokban köszön a tél, élvezzük ki az utolsó pillanatait ne utáljuk, nullafok körüli hőmérséklet van, gondolom a hétvégén a kékes tetőn, bánkúton még lehet szánkózni, sielni. Hajrá, tél, szevasz, tavasz! Üzéleti háttérmagazin. magazin. Fiala János. 318-kor el fogja mondani Vadas Tamás, hogy nem adta el a rádiót. Vagy hogy eladta. Tegnap még úgy volt, hogy nem adta el. Én minden esetre az ővelle folytatott beszélgetés előtt szeretném önöktől megkérdezni, hogy akarnak-e szerepet vállalni ennek a rádiónak a finanszírozásában, mert amennyiben. Ez a rádió megmarad a régi állapotában, finanszírozása épp úgy gond marad, mint azt megelőzően volt. Nincs reklámszignál, nincsenek tétek, de azok akik egyszer már segítettek a Kejfej Jancsin keresztül a rádiónak, ha akarják, megtehetik még egyszer, és ez a kör bővülhet. Elérhetőségem dörö.fialajanoskukaszgmail.com, és ezt most épp úgy... A tulajdonossal való egyeztetés nélkül teszem, mint hogy annak idején tettem. legfeljebb megint nem vesz igénybe, és aztán az ember elfárad. Egy műsorkészítő már így is azt mondta, hogy a vasárnapi műsora volt az utolsó. Van egy olyan fáradási pont, ahol a kejfejancs iránti szerelmet legyőzi a fáradás, különös tekintettel, hogy ott vagyok már a szombathelyre vődő vonaton. Ott vagyok már a Bolonyába vezető útom, És még a Kilimanjárót is meg akarom nézni, és Peruba is el akarok menni, és meg akarom írni még a következő könyvevet, mert ki tudja, mi minden vár még rám. Kérem, gondolják meg, hogy akarnak ennek a rádiónak a finanszírozása érdekében tenni, és pontosan ugyan arról beszélek, mint amiről augusztusban beszéltem, szeptember, október, november, december, január, február, március hét hónap telt el, valamivel több annál, mint amit én sejtettem, hogy én legközelebb megszólalnék, mert én nem gondoltam, hét hónapra, hét hónap ebből a szempontból ajándék. Ha önök tehát most hallanak engem, a spóra jelentkezett egy cég, amelyik lakásfelújításokat választ kérdezték tőlem, hogy ebben a formában érdekel engem a konstrukció, és visszaírtam, hogy nem. A tétek és a módok ugyanúgy működnének, mint korábban, nincsenek ennél alacsonyabb téglajegyek, és aki utálja ezt a vállalkozást, az tehet rá meg érzés, de épp úgy, ahogy a műsoromat nem kell hallgatnia, ugyanúgy nem érdekel az ezzel kapcsolatos véleménye. Ugyanakkor az akkor, tehát az a. Közel 3,5 millió forint, ami először összegyűlt, és ami aztán jelentősen apat, mert azt követően, hogy Vadastamás nem tartott rá igényt, és én egyéni módon szedtem be, már számos felajánláson lemondtam, és volt olyan, aki egyébként maga is köszönte szépen, nem akart élni a lehetőséggel. Tehát az a 3,5 millió forint az elején épp úgy hatott rá, mint a legutóbbi kerek egy hete messziről jött emberben feltett kérdésemre érkezők megközelítően immáron 340 e Nagyon nehéz elhagyni ezt az árbóckos feladatom, hogy több árbóckos el, mert ha már számosan fúrják ennek az oszlopát, vagy akarják uh, kifűrészelni alólam, Ennél jelentősebb erőt de közben mégis a 56 éves vagyok, és föl kell szállnom a szombathelyi vonatra, hogy elmenjek vele szombathelyi érintésével, Bolonyába, Peruba, Kilimancsáróra és mindenhova. Anyámmal is együtt kell lenni, a lányomat is nevelnem kell, és a barátnőmmel is kell lennem, és annyi mindent nem szerettem még kérem, ezt jól gondolják. Hát Vadas Tamás valószínűleg azt mond, fogja mondani, hogy nem tart rá igényt. Vadas Tamás nagyjából valószínűleg ugyanolyan köröket fog futni, ugyanakkor az idő megy előre. És amikor annak idén én elváltam, és egyfajtában panaszkodtam a házasságom miatt, amit nem mertem elhagyni a barátaim, mégiscsak azt kérdezték tőlem, hogy János, miért nem válsz el? És még egyszer elnézést kérek Rangos katalintól és bolgár györgy -től. De nem álmódomban más mondani a tegnapi műsor haladtál, mint az az érzés, hogy ők már nem azok, akik mellett felnevelkedtem, miközben nem szeretném őket az aggok látni. Elérhetőségem 3.53.94.51, 6 perc szóval felhívom Vadas Tamást, 3.00 óra múlva felhívom Csepedit Györgyöt. Nagyjából 75 perc múlva felhívom Nemes Gábort, és ott vége lesz a műsoromnak. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ne felejtsék, felajánlásaikat megtehetik, függetle attól, hogy én arra igényt tartok-e. Fel van adva a mérce, volt egyszer 3,5 millió, és volt egyszer 320 e-mail, vagy 330, most legyen 4 millió, és legyen aztán 500 e-mail. Cserébe magamat adom, ha sok, elégedjenek meg vele, ha kevés, hát ennyire telt. Igen. Ma nem álmodjukban engem kihozni a sodromból. Nem tettem olyat, ami alapján megfurtam volna a saját hajómat, egyébként pedig. Nem fogok tudni kijönni a sodromból, már csak azért sem, mert még el kell jutnom az estéig, ahol van egy tévéműsorom. Van még egy holnapi dél meg egészen addig, amíg az esőtáborba el nem megyek. 3.594-51 Van az úgy, tudják, hogy egy e-mailről lehet az embert megtámogatni, és van az úgy, hogy egy pénzügyi felajánlásra független attól, hogy arra az ember igény tart, -e vagy sem, és nem érdekel semennyire se a fanyalgók hada. Én a rezsicsökkentés kapcsán nem akarok beton bunkerbe menni a fidesz szemben, amely jelen pillanatban úgy tűnik, hogy megnyerte a 2014-es választásokat, és nekem át kell gondolnom, hogy a műsoromban a rezsicsökkentésre érkező bátortalan politikai kísérleteket akarom-e befogadni, vagy élni fogok, és egyszer csak úgy vágok vissza a hatalomnak, ahogy magas a sejti, függetlenül attól, de ezt a mondatom azt nem fejezem be, mert ez a TV tévéműsoromból fog kiderülni. Függetlenül attól, hogy én egy ösztönös valaki vagyok szemben a Fidesz-szel, amelyik úgy tűnik, hogy tervez, de ebből a szempontból nem látok nagy különbséget. nem látom őket jobbnak, és magamat rosszabbnak, vagy fordítva Négy percunkban lesz reggel három, egy nyolc. Ha hívnak, hívnak. Ha nem hívnak, nem hívnak. Ez a Kejfej Ma 2013. Március 28-ig a csütörtök van. Nulla fok van. Búcsúzik a tél. Köszönöm. Jó reggelt. A csökkentése kapcsolatos aláírásgyűjtésre két dolgot nem értek. Az egyik... Nem érdekel, hogy nem érti. Fejfej Jancsi, minden, amit az aznapról tudni, vagy, tudni kell, vagy érdemes, ez nem tartozik közéjük. Az, hogy van populizmus, és az, hogy van demagógia, az nem azt jelenti, hogy nekem a populizmussal és a demagógiával kell törődnem. Én annyit foglalkoztam már a populizmussal és a demagógiával, hogy ma ne haragudjon, nem tartozik azok közé, akikkel nekem időm, energiám és kedvem van tetszik, az aláírás ne írja alá. Ha nagyon nem tetszik, akkor beszéljen le másokat róla, menjen oda a sorba, bár aggódjon, hogy megverik. Nincs rossz kezem, tehát nyugodtan telefonálhatnak, csak a fontoskodókat, az okoskodókat és a kötekedőket, értetlenkedőket ma lehántom magamról, mint valami héjat. Most a 51-szer telefonál, mit szeretne? Szeretném, hogy a polgárgyőny. Okay. Nagyjából sejtettem. Nem bírom a klub rádióból áradó gettóérzést. Megbolondulok tőle. Sajnálom, ha megcsal az orrom. Dörö.fiola.janos.kukac.gmail.com Ide tudják elküldeni mindazok. És tudják... Én, amikor annak idején ezek a felajánlások voltak, egyenként látogattam végig mindenkit. Egyetlen egy emberhez nem mentem vissza. Valaki felajánlott 100 ezer forintot 4-25 részletben, és én 75 ezer forintért már nem vettem vissza. Most, ha hallgat, akkor tudja, hogy ő az. Nem felejtettem el. Kikerült abból a fősodorból, amikor mindenkihez elmentem, és egyszer csak valahogy méltatlannak láttam az egészet. De akkor, amikor meglátogattam azt a közel 60 embert, nem tudom hányan lehettek, egy se telefonált, hogy csalódott volna a találkozásban, én pedig el voltam bűvölve, függetlenül attól, hogy ebben a kerengésben vesztettem el a hozzám oly közel tartozó vagy hozzám tartozó szemüvegemet, amit azóta is síratok. Szia Tamás! Lehet? Angolában vadás Tamás. Szia Tamás! Szia! Parancsoljon, János, parancsoljon, János, parancsoljon, János. <gül> Figyelj, ha, ha, ha, hogy ha, ha, ha, ha, <gül> ha, ha, ha, ha, ha, János ha, ha, ha, ha, és már ha, ha, ha, ha, ha, ha, volt, ha, ha, szó, hogy volt. 55.112 függő helyzetből a 112 edik aztán majd talán lesz 113-dik, 114 edik Légy szíves, ezt a függő helyzetet oldt old föl, mondd el, Momentá, mi a helyzet? Egyrészt egy nappal lezárult egy tájgyalás sorozat, eredménytelenül ö, ez arról szólt, hogy egy új befektetőt mondtunk be volna be a rádióba, sőt nem is bevonásra, nem vette volna át a rádió a, a téget, és ö, működteszem volna tovább a rádiót, ö, ez a tárgyalás ö, nem lehet az a Ugye egy olyan partnerről van szó, akiről távol itt nem lesz részletesen szó, de aki de te és én is jól ismerünk, lehet -e tudni, fontos -e, hogy miért ö, ö, fulladt kudarcba a tárgyalás, illetőleg lehet, hogy a másik fél nem ezt mondaná, de én veled beszélek, te vagy a rádió tulajdonosa, te ezt miért így élted meg, pontosabban mondva, miért látod úgy, hogy ennek annyi. Egyrészt e, itt különböző konstrukciókról volt szó, egyrészt bizonyos fajta titoktartásköt is, tehát ezért a részletekbe nem szeretnék belemenni. A lényeg volt egy ajánlat, az ajánlat agerlet fogadva, kidolgozták a szerződést, így módosultak, hogy mikor zajlik le, zajlódik le, ez az ügyet nagyjából úgy nézett volna ki, hogy a vező fizet és, ö, és a, ezzel egy időben alá a adásvételszerződést, a cég üzlet vonatkozóan. Ö, több időpont, te, ézen technikai ézen szerzősre egyeztetés miatt módosult. Ö, egy nap még arról volt, hogy délután vagy ma délután jött egy ö, olyan ajánlat, hogy majd 15 nap múlva fognak utalni. Én úgy gondoltam, hogy ezáltal már az egész a komolyságát veszti el, és ilyen módon a vevők közölte velem, hogy délután még itt tartjatok az ajánlatát. Én meg ilyen feltétegben nem kívántam elfogadni az ajánlatát. Te a leghatározottabban állítod, hogy nem rajtad múlott, hogy kútba esett a terv? Természetesen ügyletnél mind a ketten vannak, csak én úgy gondolom, hogy, hogy ha, ha valakinek problémája van, az, és úgy reggel még az van, hogy délután a transzettől lezajlik, majd mint egy merikes tényként közlik, hogy 15 munkanap múlva történik meg az utalást, de írjuk a lát szerzőst. Én ezt nem úgy, pontosan szerzős, ahhoz lett kidolgozva, hogy egyszer történik a pénzügyi rendezés és a Én Azt is elfogadom, hogy természetesen sok olyan tény van, beleért a kezdve más olyan problémák, amik felmerülhetnek befektetőknél. De én úgy gondolom, hogy az az ajánlat, amiből akarták változtatni, az nem egyezett meg abban, amiből megállapodtunk így most lezárult egy e, fázis mielőtt tekernék egyet a kérdések során megkérdezem tőled azt amivel ritkán szoktunk foglalkozni a te lelkeddel szomorú vagy -e. E, szomor, szomorú is meg nem is e, sok magán és e, széges problémám e, egyszer megoldott volna ebben a dolgokkal illetve a rádiónak is a hosszú távú jövője valószínűleg biztosítottává e, viszont én elvesztettem a rádiót most a rádió megmarad az én és minden gondjával a <gül> <gül> <Ilyetve> <gül> az... jó akkor még egy kérdés ami az érzelmi helyzetedet illeti hogy vagy a humoroddal <gül> utóbbi időben kezdem elveszteni de mondja nyugodtan nem nem nincs nem csak magád a helyd, nem, semmi nem mennyiben kerültél <gül> Igen, tehát, tehát, tehát ég, sajnos az üzletben van ilyen én mennyiben <gül> kerültél csöbörből vödörbe Mennyiben kerültél csöbörből vederbe? Hát nagyjából ugyanodat kerültünk vissza, ahol voltunk. Se se jobb. Ugye azért tisztázunk néhány dolgot, ami nagyon fontos. Egyrészt az ember az idővel e tekintetben, avval a küzdelemmel, amit a fenntartásért folytatsz, ugye fárad. Ezt tényként közölhetjük, még mindig van rengeteg energiát, de fáradsz. Más oldalról, ugye egy vadi új helyzet van a rádiót, illetően olyan papírokkal rendelkezel, amely papírokkal, te egy igen jó sorban lévő frekvenciával rendelkezel, függetlenül attól, hogy most a stúdió jó állapotban van-e vagy sem, hiszen rendelkezel egy hány éves frekvenciával? Vagy koncesziószerződésre? Október, tehát ez év október után még öt évig szól a rádió. Ugye, miután a rádió digitális átállásáról nem lehet tudni, ez egy nagyon nagy horderei dolog, ezen kívül pedig tudommal megváltozott a rádióra kötelező szövegzene arány is, amely szintén ennek a rádiónak az eladósorba való jellegét. tehát az, az előnyeit növelte, hiszen mindig a szöveg az, ami egyébként sokba kerül. Ez is, ebben is volt változás. E, ebben igaz az ajános, csak egyrészt én úgy gondolom, és mint a rádióban dolgozó, teljesen nagyon jól tudod, hogy az irányelvek a rádión belül nem változtak. Ez, ez így van de, de van, de van egy papírod, ami miről szól. Ez, így van, illetve valójában én ezzel a rádióval nem kufájálkodni akartam, és nagyon jól tudod, hogy volt nekünk olyan ajánlatunk, ahol például a vétel ez napnak. így igaz, csak árult el az arányokat. Mindenkodat? Hát a szövegzene arány hogy változott? Hát annyi, hogy jelen pillanatban a szövegzene arány 50 százalékos, de... A korábbi 80 ö, vagy 70 helyett? Ö, korábban kéthalmad, tehát 70 százalék volt a, ö, a vállalt szövegarágyunk az új szerzős alapjában. Itt valójában egy félreértés volt, mert mi az új média törvény másképp értelmeztük. Korábban is már meg az NHH hozzájárult, korábban, még az új média törvényépítés előtt az 55% százalék amivel akkor sem értünk, csak valójában egy puffert jelent, mert tényleg követünk el olyan hit, Mielőd... hogy mondjuk egy adott napon, Érdekes technikai okok miatt nem értük el azt az arányt, amit vállaltunk. Ez egy biztonságot jelent annak vonatkozásában, hogy. Hello. Itt vagyok, te kaptál üzenetet, vagy valaki so. kapott? Ha, hallasz, János? Igen, azt hiszem üzenetet kaptál. Na, nem, a telefonom, ha elég sok gondom van. Jó, mindegy, Tamás, egy pillanatra álljunk meg, és mielőtt a jövőről beszélünk, egy mondatot engedj meg nekem. Uh, egyrészt láttam az Éva heroikus küzdelmét, a Bognár Éva heroikus küzdelmét uh, a rádió fenntartása érdekében, azt a levelezést, amit hihetetlen visszafogottan is fegyelmezetten, tehát nézve azt, ahogy arra a többiek reagáltak ennek a rádiónak a személyzete, amely előtt kolaplevébe kell állni, mindenki előtt, uh, kivétel nélkül. Itt, itt, igaz? Őszintén megmondom nekem, múlt éte, ö, közepén még én is azt hittem, hogy 80% valószínűség van az adásnak. Ma sem mondhatom azt, hogy. Nem, de én most arról beszélek, hogy ahogy reagáltak erre, azért, ahogy, le, ahogy reagáltak erre, ahogy én konkrétan két személlyel permanens kapcsolatban, Csalocny és Zsoltár és Bognár Éváról, ez most az a szituáció, ahol nincs olyan mondat, hogy de, nincs de. Nézzünk, tehát csak, csak, csak, csak a legjobbakat. Nézzünk a jövőbe, Tamás. Először is nézzük mindjárt a hétfőt és a keddet. Április 1-vel új hónap kezdődik. Változik-e a rádió struktúrája? megmarad de az az osztottság, ami eddig volt, este más és nappal más? Ezt, ez ma délután fog eldőlni. Én úgy gondolom, hogyha, be, hogyha befektető folytatni akarja a tárgyalásokat, akkor lehet, hogy megmarad, de én most jelen pillanatban nem látok jelentős esélyt. Azt kérdezem tőled, hogy azt csiripelték a verebek, hogy a tárgyalás miatt, vagy attól függetlenül, ugye erről is volt szó, költségoptimalizáció okán, hogy van valami e, vágyad az antenna elvitelével, amely könnyen a rádió saját magunk általi bedőléséhez vezet, hiszen az antenna lehet, hogy nincs a legjobb helyen, de annál jobb helyet jelenleg nem tudunk. Mit tudunk az antennáról? Ö, hát, jelen pillanatban egy bíjárt megállapodáson, elméletek április hizetig. nekem nem kell elvinnem az antennát onnan. Elméletek az engedély része. Az, át, a, az antenna és az adó áthelyezésnek Rendelkezésünkre ö, mai mainak fogok, ö, ez, után ez tegnapi nem merül föl, mert hiszen úgy nézett ki, hogy ö, olyan ö, cég ö, ö, lesz a befektető, aki ott akarja működtetni az antennát. Ennek a technikai és anyagi részleteit a maga holnapilá fogom tisztázni, hogy, hogy tudjuk az új útát az új Én ezt az értem, de én úgy tudom, hogy életveszélyes az embernek magát az antennához kötni, tehát a csalóckit és saját magát nem akarom kötözni, de azért most nem teszed le a főesküt, hogy hár, mondom, nem teszed le a főesküt, hogy április 15-én kicsavarozod az antennát és átviszed máshova. Egyrészt vannak kötelezettségénk, meg kell ennek a társát nézni. Én kaptam ígéreteket, hogy addig nem fog véletlenül az megtörténni, hogy elhallgat a rádió, de ez is benne van a pakliba. Az is biztos, hogy ha áthelyezik az antennát, az biztos, hogy egy technikai állással együtt kell, hogy megtörténjen. Az, hogy ez most egy nap vagy egy hét, ezt én nem tudom ez ezen viszont. Jó, de magyarul az antennájűben bele még lehet beszélni. De, jó. De, de, uh, de, de, uh, nem, nem lehet beszélni, csak uh, azt is látni kell, hogy uh, minek után uh, uh, racionalizálni, vagy nem tudom, hogy fogalmazzom. Uh, uh, a nagy nemellzár még egy kicsit kell zárnunk, hogy, hogy minél. Jó, jó, Tamás csak hát azért engedd meg, hogy a mi viszonyunk azért lassan eljut oda, hogy elég jóban vagyunk, akkor is a időnként szakítással fenyegetőzünk. Uh, bár nyilvánvaló rádió tulajdonos én sose leszek. Uh, de azért. Uh... Semmi akadálya. De nem, nem, nem szeretnék, de időnként azért olyan vagy, mint a gonosz malacka, akinek az ember azt mondja, hogy kihúzlak a gödörből, mire te azt mondod, hogy nem, nem. Tehát azért nem mindig könnyű rajtad segíteni. Előstény. Én, én sokszor az emóciós dolgok meghatározók a Tamás, eljutottunk oda, hogy tudommal és az eddigi szövegedből az derült ki, Sokkal több jaguárt nem adsz el, mint eddig, sokkal több Rover-se és olajkutjait sincsenek. Magyarul azok a költségek, amelyek eddig megvoltak, azok továbbra is jönnek, majd számlákban, fehérekben vagy sárgákban, ebből a szempontból közömbös, azokat ki kell fizetni. Azt kérdezem tőled, hogy hogyan fogjuk mi ezt a frászkunyhót finanszírozni, én már a veled való beszélgetés előtt nem nagyon, de azért a népnek azt mondtam, hogy kifejezhetik a szimpátiájukat. Azzal a te őket, és megint nem tartasz rájuk igényt. De valahogy mégiscsak azért ennek a batárnak előre kell mennie. Mit gondolsz ma erről? Egyrészt rádió, hogyha azok, tehát még vannak bizonyos pénzreink kintre beérkeznek, akkor a rádió kvázi elmondhatja, hogy nem ez tartozása. <t cónsz> Talán az nagyszerű, most nem arról, e, <t cónsz> rendben van, de azért, azért enni kell, meg inni kell. Tehát azt, az, az, az, az, az, hogy nem lesz tartozás, ez nagyon jó. Lesz egy erkölcsi levelünk, egy erkölcsi bizonyítványunk, de hogyan lesz a jövő? E, ez azt jelenti, hogy tehát, ő, ő, őt nem kezdünk el fuldokolni. De pontosan ezért ő, meg kell nézni, milyen költségénk vannak, abból mit tudunk... Ő, még csökkenteni, illetve a másik oldalon kell nézni, hogy milyen forrásokhoz tudok jutni, hogy a hosszabb táv. Jó, de Tamás, ezek azok a mondatok, amelyeket aztán nálad konzervnyitóval se lehet felnyitni. Én már hoztam egy ajánlatot 180 ezer forint plusz áfávról, az mondjuk azért annyira nem sok, de több, mint a semmi. Én számolnék a hallgatókkal, nem mindjárt húsvétkor, mert az nem szimpatikus, de megnézném, hogy a hallgatók egyébként ezt mennyire tartják fontosnak, függetlenül hogy nem a legelegáltabb elem, de addig, amíg nem nálunk fogják hirdetni a rezsicsökkentést, mert ebben kapcsolatosan most már láttam óriás plakátot is, valamiből ki kell fizetni a villanyt. É, ebben teljesen igazad van, János, csak az a probléma, és teljesen nagyon jól tudod, hogy azonban vitatkozhatunk, hogy nekünk a működéshez, ami 1 millió vagy 1 millió 400 000 forintra van a szükségünk, de nem 100 Ebben igazad van Szám, Tamás, de úgy, ahogy a múltkori konstrukció... gyak, gyak Jó, de A múltkori konstrukcióban egyszer valamit rosszul mondtam, és te rám felmentél és teljesen igazad volt, hiszen ebben az új konstrukcióban, a hallgatók befizetéséből én is részesültem. De eredetleg arról volt szó, hogy a hallgatók befizetése de, kizá. Sem, ez sem megállapodásunk. De, de várja, Tamás. Az a pénz, ami akkor összegyűlt, az két hónapra is vagy három hónapra is elegendő lett volna szükösen, azért három hónapontak azt a hallgatóktól, hogy nézd, mindig benne van a visszautasítás veszélye, benne van az, hogy nem a legnagyszerű változat, de én például azzal, hogy mindenki személy... Hidd el Tamás, hogyha neked kell összekalapozni a pénzt, ugyanúgy személyesen járnám végig az embereket, és nem adhatnák föl csekkel, mert nekem ez fontos, hogy kik azok, akik a rádiót ilyen fontosnak tartják. János, nekem is ugyanilyen fontos, és amikor nem fogadtam el, én mindenkit visszahívtam. Igaz Tamás, de most jelenleg arról van hogy benzint el, kell szerezni. Érzel. A problémát én ott érzem, én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség, és lehet, hogy két-három hónapot a hallgatók meg tudnak oldani, de ennek a rádiónak öt és fél éve ennek a rádionak jó lenne, hogyha tudnak fejlődni. Tehát valójában én úgy gondolom, hogy a, a, a, egyszerűen a kalapozásra építve a jövőt, nem fogjuk tudni. Rendben van, de valahogy életben kell viszont maradni. Így van. Tehát azért Tamás veled nagyon nehéz. Tehát a, a te ugye akkor mindig, amikor egy kicsit rossz kedved van, akkor azt mondod, hogy bezárod, és ráadásul tudod, hogy ez rám, de nagy valószínűséggel az Évára is, akit közvetlenül ismerek, az Évára is rám az udvariasság kogyhat. A többiekről nem beszélve, mert a többiek kitartása az valami, tehát a, a, az, az, ráadásul a, pa, a jaj szavak nélkül. Tehát azért ezt így nem lehet, tehát valamilyen módon a nyárig el kéne jutni, aztán a, ny a nyár az úgyis. É, is... é, tehát én szeretném azt, hogy é, tehát most nem, nem az egy-két hónapos működés a, a kérdés a rádiónak. É, én azt szeretném és részben azért is hoztam meg a döntést mert én azt szeretném látni hogy ez a rádió tud tovább hosszú távon működni jó de csodák nincsenek csak Tamás következő a tűzoltásával. de tudod de te, Tamás nagyon jól tört, hogy a realitás most még, de a realitás most mégiscsak a tűzoltás csak az a remény hogy minél kisebb legyen a tűz Ebben igazad van, csak János egy áldó úgy nem tud például működni, hogyha mondjuk egy komolyabb műszaki probléma keltkedik, akkor lehet el fog hallgatni, mert mondjuk nem tud megvenni egy adásprotesszolt nem tudom, 600 ezer forintért. Én ezt értem, egyelőre... Én úgy gondolom, hogy ennek meg kell tennie a... Jó, de én a csalószkira is úgy tekintek, mint egy adásprocesszorral. A... és sose gondoltam arra, hogy ennek a rádiónak lesz olyan adásprocesszorra, mint amilyen a Zsolt, de ugyanilyen adásprocesszor volt, anélkül, hogy megbántanám a Zsoltot a Bocmarci, aki, tehát hogy egyszerűen találtál magadnak annyi tehát az Évával együtt, akik akár ingyen is gatyavesztetten az éjszaka közepén olyasmit tesznek a rádióért, amit lehet, hogy érte, soha nem tennének meg, de a rádióért bármikor megteszik, és ennek a következtében a Rádió Q, akárhogy is nézzük, maga a rádiózás aranykora. Ez egy nagyon nagyra értékelem. Ezt nem lehet elég nagyra értékelni Nem lehet mert az emberi oldalon kívül kell egy... Jó, rendben van, Tamás, egy szónak is száz a vége, ebben eredményre kell jutni, hiszen az el... Egy nincs is vonaton. Csepel is vonaton lesz, minden nem olyan lesz, mint a tenapi Annyi baj, nincs jelentőség, uh, csak aztán másra beszéltet ezzel. Uh, most ha csak rövid leszek, ha csak te nem akarsz valamit mondani, türelmesen hallgatom tavás ez hadd ne fogalmazzak félreérthetően. A szó jó értelmében, hagyjátán van ilyen. Az a kínlódás, ami most van, az hány hónapja, vagy hány évet tartott, amikor te azt mondod, hogy ez nem lett hónapokkal, hát mert. Nagyjából három évet. Na látod. Figyelj, három évet ne... elkillódott ez a rádió. Valószág az levők elkillódálnak vele még évekig, uh, beleértve, hogy nagyot mernek á... Jó, visszahívjuk a hírek után. Itt? És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János. Oké, okay, rendben van semmi gond. Szóval, szóval miközben azt mondják, hogy igazán csak egyetlen ellenzéki rádió van, az a klubrádió, én sose gondolnám az, hogy nekünk bármiben is vetekedni kell, bármilyen rádióval. Az a hang, amit ez a rádió képvisel független attól, hogy milyen a marketing, és hány emberhez jut el, tudatosan a szónak, vagy nem tudatosan kereskedelmi módon. Tehát aki nem az egyes műsorokért hallgatja, lehet, hogy nem teszi egy országos jelentőségi rádióvá, de az én szememben is csak ezt azért is mondom mert én nem képviselem a többieket, nincs erre felhatalmazásom, de azt gondolom, hogy a többiek műsora semmivel se kevésbé kincs, mint az enyém. Azt mondtad az előbb, hogy évek óta ment ez a kilódás, szembe kell nézni azzal Tamás, hogy egészen addig, amíg valami csoda nem történik, vagy valaki hirtelen nem lát úgy a fantáziát a rádióban, hogy közben az átalakulna, hiszen be kell látnod, hogyha Netán az adásvétel bekövetkezett volna, a hallgatók nem ugyanazzal a rádiókúval találkoztak volna. Lehet, hogy én bele lettem volna, de én nem jelentem az egész rádiót, és ebből a szempontból az ember saját maga, ha nem is érzi magát árulónak, de furcsa helyzet az, hogy esetleg felmerül, hogy ő maradhat, és miközben nem hozhat mindenkit magával, mint a Noé bárkáján, de természetesen mindenki érfája akkor is, hogyha ezt nem mindenki hiszi el. Tehát talán szembe kell nézni a realitással és azzal, hogy ez egyik pillanat másikra nem változik meg, és ha csak nem akarod beadni a kulcsot, amivel te rendszeresen fenyegetőzöl, hogy visszaadod a frekvencia engedélyt, ahogyan kaptad. Természetesen bármikor jöhet egy új vevő is vagy a régi vevő is előállhat új ötlettel. Ennek a fenntartása érdekében csak azokat az anortodox eszközöket lehet használni, amilyen anortodox eszközökkel most az ország finanszírozása kapcsán beszéltek, talán nem ugyanabban az értelemben, talán ugyanabban. Egyrészt én nagyon büszke vagyok, ha, amit itt ez a csapat csinált, és én úgy gondolom, hogy annak ellenére, hogy, hogy, hogy mik vagyunk magánédió, de valójában vagy közédióként működünk, és próbálunk maximálisan az adott értékesítési eszközökkel működni. É, de sajnos a realitásokat én is látom. Én úgy gondolom, hogy most például a tavalyi július állapothoz képest egy sokkal jobb helyzetben vagyunk egyik oldal. De másik oldalát azt is látom, hogy például ö, volt egy ö, nagyon, nagyon rendes támogató, aki több éve támogatta a rádiót, és jelezte, hogy idén már nem tudja, ez mindig mm. a telekommunikációkat fogja érinteni. Tamás, üljünk le a jövő héten, és beszéljünk, keresünk ki utat. Nekem is ez a téma, én mondom, hogy most, most még nem negatív. Úgy, hogy a következő egy biztos, hogy nem fog írni a tűz, de hosszú távú megoldásokat meg kell találnunk. Jó. Elvézést kellett itt a lemezeket és itt a hallgatóktól, csak hát e, benne. Én az első piattól is egy kicsit e, óvatos voltam. És az úgy volt eleke. Jó, én még várok egy hetet Tamás azzal, hogy te mire jutsz a, a, a befektetővel vagy a vásárlóval, és aztán a néphez fordulok. Köszönöm szépen. Én köszönöm, és, e, elnézést a hallgatóktól. Nem, nem elnézést a hallgatóktól kellemes húsvéti ünnepeket. Én köszönöm, és kellemes a ünnepeket. És húsvéti ünnepeket. Egész jó formát futsz,